co je důležité, my jsme tom mluvili s Lukášem, že jestli chcete maximálně vytěžit tohoto zásadu, krátkého zásadu, ale doufám intenzivního zásadu, měli bychom mluvit co možná nejméně. Protože mluva rozptýluje mysl a co budeme cvičit v dnešním dnu a co se budeme pokoušet zítra je právě opak rozptýlené mysl, to je koncentrovaná mysl a koncentrovaná mysl Není nic, co prospívá tolik koncentrované mysli, jako mlčení. Tak neudělali jsme mi to pravidlo, že je to retreat s plným mlčením, ale když mluvit, tak mluvit jen to nejzákladnější, to nejnutnější a vyhnout se, pokud možno ten zbytečné mluvení. Hm? To patří k <coughs> věci. Tak eh, jelikož náplň našeho zásadu je meditace na meta. Hm? Meditace meta. Láska. K sobě a láska k druhým je založená na respektu k sobě a respektu k druhým a tím, že člověk mlčí, respektuje své vlastní vnitřní ticho a respektuje také vnitřní ticho druhý, které je tím. Nejpevnějším základem umění koncentrace, umění prohloubení mysli, kterému se budeme učit. Hm? A včera jsme mluvili o tom, že Prohloubení mysli pomocí meditace lásky, pomocí meta, tradičně probíhá ve třech fázích. První fáze je praxe meta se sebou samým jako objektem. Naučit se. První se člověk musí naučit, jak jsme hovořili jak prospět sám sobě meta, prospět sám sobě láskou, aby byl schopen prospívat druhým láskou. Jestli tomu tak není, jestli sám sobě není schopen prospět láskou, bude o to víc frustrovaný, jestliže se bude silou a ne moudrostí pokoušet o to prospět láskou druhým. Mluvili jsme o tom, meta je spojená na jedné straně s koncentrací, na druhé straně s uvolněním, relaxací. Jestliže se naučíme rozdíl mezi jogínem, tím, který má zkušenost v meditaci a tím, kdo nemá zkušenost v meditaci je, že tím, že prak praktikujeme meditaci, praktikujeme jogu delší dobu nacházíme v sobě schopnost hm? jak jsme viděli naše metasuta začíná schopností hm? je schopný sako nacházíme v sobě schopnost být na jedné straně vdělí, v, v postřehu, v pevném postoji těla a mysli a na druhé straně být relaxovaný. Většina lidí, kteří nejsou trénovaní v, v umění jogy, v umění koncentrace, jakmile koncentrují mysli, mysl, Stuhnu. Toto je náš špatný zvyk, s kterým bojujeme. Jakmile se na něco koncentrujeme, když nás jiný objekt ruší, vstuhne. Ten, kdo má hlubší zkušenost v yoze, hlubší zkušenost v umění meditace, by se tomu měl bránit a postupem času by měl omezit, jestliže úplně uspí, pak úplně zničit tuto tendenci. Čili koncentrace, Umění koncentrace by se člověk měl učit společně s moudrostí umění, jak být, jak být na jedné straně koncentrovaný a na druhé straně uvolněný. Toto není snadná věc. A právě meditace lásky je cesta, která nám napomáhá nejlépe, Dosáhnout tohoto ideálního stavu. Koncentrované mysli a uvolnění ve správné proporci. Tedy začínáme meditaci meta tím, že se uvolníme též meta. Tím, že kontemplujeme sebe jako celek jako jeden objekt, a vůči tomuto celku, vůči tomuto jednu, jednomu objektu, pak eh, pomocí čtyř předsevzetí, o kterých jsme se který jsme včera mluvili, doufám, že si je pamatujete hm? a very homie nechť jsem bez neprátel nebo neprátelství, nechcem bez nenávisti, nechcem bez, bez překážek a nechci. Nesu sám sebe, toto tělo a tohoto ducha, ve štěstí. A první tedy začneme s tím, že kontemplujeme sami sebe, uvolňujeme sami sebe jako celek. A uvolňujeme se. Pomocí těchto čtyř prání, aby jsme byli schopni to dělat, znovu si zopakujeme předpoklady hlubší koncentrace, izolace těla, izolace myšlenek od vnějších předmětů, to znamená všech jiných předmětů než předmět naší kontemplace. A pevný. Postoj těla. Pevný postoj těla, jak jsme se přesvědčili ráno v našich cvičeních, pevný postoj těla má být spojen též s ohebností těla. Není to stuhlý postoj, ale je to pevný postoj, zároveň ohebný postoj. No a jak jsme mluvili o tom, dle buddhistické filozofie, měli bychom se sami presvědčit, jestli je to pravda, jestli to neuděláme, pak jsou to prázdné teorie a nemá to žádnou odezvu. A pak tyto teorie, toto myšlení, tato zkušenost starých moderců nebude schopná, ať ji vstřebáme jakoliv, ať oni čteme cokoliv, schopná vyplnit svoji funkci, a to je transformovat naši osobnost. Dle budistické filozofie, jak už jsem se zmínil, obzvláště dle filozofie kde Abidharma, kterou se zabývám, Vše, co poznáváme, jak jsme mluvili včera, poznáváme dotykem. Lásku taky opravdu poznáme. Meta opravdu poznáme, jen jestliže budem, se naučíme schopnosti dotýkat se sami sebe z meta a dotýkat se druhých z meta. Dle buddhistické filozofie tedy to, co poznáváme, je jen to, čeho se dotýkáme. Je Dhamma Njataba, to je Dhamma Fusitaba. To, co je možné poznat, poznáme jedině tím, že se toho dotkneme. A dotkneme se toho, čím našeme smysly. A nejdůležitější z našich smyslů, centrem všeho dění, všech dalších smyslů je tedy smysl mysli. A když pracujeme s, s meditací meta, učíme se tedy dotýkat, nejenom dotýkat se našimi smysly, našeho těla a našeho poznání, našeho vědomí, pomocí meta. A toto má být bezprostřední zkušenost, ne nějaká teorie. Pokud je to teorie, tak nebude to mít žádný transformující vliv. Jen když se to stane přímá zkušenost. To, co se učíme, je tedy dotýkat se svého vlastního těla a ducha, který v něm sídlí láskou a meta. A ty čtyři postoje, nebo čtyři právní, jsou tedy čtyři návody, jak to dělat. A čtyři návody vlastně je jeden jeden návod a to je To je poslední věta, jak nosit sebe sama. Nosit sebe sama znamená, jak už jsme říkali, nosit toto tělo a tento duch, který v něm sídlí, nosit ve štěstí. To je, co děláme. Dotýkáme se. pozornosti, tedy manasikárou, děláním v naší mysli, o tom jsem mluvil včera, dělání v naší mysli je dvojího druhu, dělání v naší mysli ve smyslu odhodlání a dělání v naší mysli ve smyslu opravdového dělání v mysli ve smyslu dělání odhodláním a dělání v mysli ve smyslu dávání tam věcí tak, jak opravdu jsou. Jak už jsme říkali, meta je v meditace dělání v mysli odhodláním. A jestliže toto odhodlání bude silné, spojené s koncentrací, spojené s moudrostí, spojené s rovnoměrností mysli, spojené s pozorností, spojené se správným úsilím, pak odhodlání se stane skutečností. Hm? Ve smyslu, že e, meta, jako stav vědomí, bude námi bezprostředně. Bez prost, stane se stane bezprostřední zkušenosti. O to právě usiluje A to se učíme tím, že se učíme dotýkat vlastního těla, vlastní smyslí, vlastně která v něm sídlí. E, tedy láskou, Meta. A jak už jsem říkal, začínáme od, těch nejas, od toho nejasnějšího dotyku, od do toho fyzického dotyku, kde se naše tělo dotýká země, kde sedíme, na naší podpory. A pak procházíme tělem dle jogy. Obzvláště tento princip je důležitý v tibetském buddhismu, hm? který víceméně je nejblíž odvozen od indické tradice Hatayomi. Prána. Hm? Čili životní energie které se říká Čí v čínštině je jde tam, kam jde mysl dle tibetského buddhismu je slavný obraz, že mysl je jako jezdec a čí prána životní energie jako kůň. Tam, kam jde mysl, tam, kam jezdec směruje, tam jde kůň. Čili tím, že kontemplujeme smeta, svoje tělo, automaticky tam to, co kontemplujeme, první tělo jako celost, pak tělo jako části, tam automaticky, jestliže se soustředíme, jestliže jsme uvolnění, automaticky tam jde životní energie. A tou životní energií potom, teplou životní energií, nebo láska je teplá životní energie, tou teplou životní energií se uvolňujeme tež. Vědomě. A tím se dostáváme do stavu stav, stav uvolnění, stav štěstí. Hm? Dostáváme se do stavu štěstí a prožíváme ho tak, aby jsme se jim naplně naplnili. Jedině když jsme sami naplněni štěstím, můžeme předávat toto štěstí druhým. A když předáváme toto štěstí druhý, tím pádem nejen ničíme v sobě ničivou energii zlosti, ale ničíme stejně tu, tuto energii zlosti druhých. Toto je pak zázrak meta. Viděl jsem, Lukáš připravil pro mě tady nějakou propagandu nebo co, nevím, <laughs> že jo, těch jedenáct, že jo, anu vlastností meta, jedenáct meta anu Meta anusamsa znamená doslova chvál, jedenáct chvál meta. pamatuj si na to? Tak si udělal, to, nějaký plagát a tam to bude napřaný, to je známá sutra Meta, památeš hm? si na to? Já. Dobré, já tu já sutu Meta, 11 chvál Meta, já to budu recit na teď, no? a pak si to preložíme, to má, na tom textu, co jsem četl, co si mě dal, tak neškodí. Protože už se pamatuješ což je dobrý. <laughs> tak já ti to připomenu a. Ale... <coughs> tak za recituju jedenáct chval meta A pak to přeložím do češtiny. Meta já bych je to vymut आसे विताया भाविताया बहुलीकतया यानिकतया वतुकतया अनुत्तिथाया परितिथाया एकदसानि संसा पतिखंखा कतम एकदसा सुखं सुपति सुखं पति न पापकं manusanam pyo hoti manusanam hoti devata rakhanti naasa visam va sata va khamati tuvatam chitam samadiyati mukhavano vipasidate asamulho kalam karoti utarim apativijanto brahmaloku pago, pagu Oti, metája, bikavéče, to vimutíja, a sejvita, ja, bávita, ja, paričita, ja, nikata, vatukatá, ime ekadasa, anusamsa, patikanka, už jsem to dlouho neřecitoval, dlouho Vymoklášť, <laughs> tak se mi to začíná plíst. A co to znamená? Metá hm? jabykavěč je to vymutí? Jestliže chceme osvobodit své srdce, hm? metá a se hm? tím, že Stále praktikuje Meta, Ase, Vana, stále, stále praktikuje. Paričitá, že hromadíme v sobě Meta, hromadíme v sobě lásku. Tím, že praktikujeme lásku, ne tím, že já že se stává láska naším, naši jánou. Hinayana, Mahayana, Tantrayana, láska Je hm? Že se stane láska naší Jánou. Hm? Když máme lásku jako Jánou, tak tolik mi rozlišuje mezi hinayanu, mahayanu, tantrayanu, všechno jedna Jána. když Uděláme lásku jako základ, hm? základ našeho bytí. Jedenáct chval hm? s tím přichází. Patikanka. Můžeme očekávat. Hm? A jak krásné jsou ty chvály. První jsou supati. supaty. Hm? Budeme spát ve škěstí. Doufám, že jste minulou spali ve štěstí. No. Sukham se probudíme. Spát ve štěstí nestačí. Ještě se člověk musí ve probudit. <laughs> sukham supati, sukham na pápakam supinam pasati, neuvidíme žádné zlé sny, hm? tak se snažte, určitě to vyjde. <těk> <těk> pápakam supinam pasati, manu sánam a manu stanem se drahým, stanem se drazým pro lidstvo, a tež pro bytosti, které nejsou lidi, hm? jako bozy, zvířata a tak dále. I pekel díci začnou milovat. Musánom píohody a manusanám píohody. Na Asa Vissam vás atává kamaty. Žádný jed. A žádné zbraně nám nemůžou ublížit. Hm? Toto je těžké věřit, ale buddhistická literatura je plná příkladů, kdy se tomu tak stalo. Sa Vysanva, satává Kamaty. Tuva tam čitám samá tam samádiaty, což je pro nás nejdůležitější. Ten, kdo takto praktikuje lásku a praktikuje eka láska Jána, jednu lásku, jednu vehik lásky, jeho mysl se okamžitě bude koncentrovat. Nemusí o to usilovat, ale stane se to přirozený. Muchavano vypasí daty. Jeho obličej začne zářit. Hm? Čím víc lásky, tím víc záříme. A samul ho kála Zemře v plném vědomí. což není vůbec špatné. A utarý v apativi jestliže nepronikne to nejvyšší, což pro buddhisty znamená nirvana, Brahma, loku, pado, hoti. Okamžitě se narodí mezi Brahmama, mezi božstvem. A to znamená, že narodí se ve štěstí, zemře šťastně a narodí se šťastně. Tedy, jestliže nepozná, Absolutní štěstí v pozná, tedy aspoň štěstí narození. <laughs> Absolutní štěstí v je těžké poznat, ale doufejme, že všichni z nás poznají alespoň, ne? když se budou snažit to štěstí. Dobrého zemření a dobrého narození. A aspoň doufejme, že některý z nás se budou snažit o víc a poznají tež to největší štěstí, nenarození. Lukáš se o to už snaží. <tějí> Doufám, že úspěšně. <tějí> Doufám, že jsem uspěje zase všechny pobídnout. Dle stejné, tato sutra je z Angu Taranikájev. V Angu je tež známá sutra Čtyr koní. To je v zenové tradici, to je jedna z nejpopulárnějších sutr Čtyr koní, znáš Lukáši. Buda. Buda tvrdí, musíte se sami přesvědčit. jestli je tomu tak nebo není. Nestačí jenom to vědět, musíte to na svém vlastním těle zažít. Buda tvrdí. Hm? nevím, jestli je to pravda, nebo ne, Musíte, musíme se sami přesvědčit, že existují čtyři druhy koní. Hm? A podobně existují čtyři druhy praktikantů. První druh praktikantů, první druh koně je, že se nehejbe a ten jeho pán hm? ho zmlátí tak, že... Eh, mu skoro přeráží všechny kosti a pak se začne hýbat. Hm? To je ten nejhorší kuň. Zmlátí ho tak, že ho, že ho bolí tělo do kosti a pak se začne hýbat. Hm? To je ten nejhorší kuň. A doufejme, že <laughs> <laughs> nebudem patřit do této kategorie. Ten o něco lepší kuň, který už není úplně jako druhý kuň, který už není, má trochu větší naději, je ten kuň, který ho porádně, porádně prázka, ale ne až do kosti, stačí jenom, když ho bolí šlachy a, a začne se hýbat. Hm? Tento kuň taky se hýbe pomalu, ale už má větší naději. Ten nadějnější kuň, to je ten, kterou se pán dotkne bičem a začne běžet. A ten nejlepší kuň, a doufejme, že to dosáhne, je ten kuň, který jen vidí stín biče a začne běžet. Samozřejmě měli bychom vědět, že se jedná o utrpení. Nejlepší kůň vidí jen stín utrpení a běží. Ten nejhorší kůň je ten kůň, který ho utrpení <laughs> doslova rozválcuje a rozemele mu kosti a pak se pomalu, pomalu začne hýbat. <laughs> tak doufejme. Že všichni z nás poznali něco z utrpení. A rozhýbám to dobře tím, že začneme teď s první fází v naší meditaci, se poznání štěstí, skoncentrovanou, uvolněnou myslí, štěstí které nám, v nás může čistá láska přivodit. A nejenom, že to poznáme teoreticky, poznáme to prakticky, že doslova budeme nosit, budeme se dotýkat svého vlastního těla a svého vlastní mysli štěstím lásky, čisté lásky. Zase začít v pevném postoji. V Burmě, v některých klášterech, existují metáritrýty, dlouhé metáritrýty, měsíce, třeba měsíc metáritrýtů. Ty metáritrýty, ten, ten nejdůležitější náplň, právě to uvolňování sebe. Metou pro člověk praktikuje týden aspoň, aby se do toho hluboce dostal. Pak teprve se učí prohlubování se v meta, vyzahování meta na všechny strany. Pak se teprve učí džána meta. Když tato zkušenost vlastního štěstí vůči lásce je hluboce zažitá a tomu člověk by nepotřeboval další čas, my další čas nemáme, pak teprve se člověk učí prohloubení v Meta. Dle vysudy Maga tradice, což je rozumné, ovšem není to absolutní, prohloubení Meta ve smyslu džána není možné s sebe samým jako objektem. Jestliže už jsme mistry meta, je to možné, ale pro začátečníky to možné není. Není možné dojít k prohloubení to znamená Diana s meta, pro začátečníky, s objektem, když jsme my sami. Hm? Tak ale tato zkušenost meta, prohloubení se ve štěstí, které láska nám přináší, je ale základ. Ten nejdůležitější a nejpevnější základ tohoto prohloubení. A teď to budeme provozovat tedy. Lukáši, kolik navrhuješ času? Pět Prvně. 40 minut, ne? No, Nebo ne 50... Ne. 40. 40. <laughs> tak máme 41 minut na dotykání praxe, dotýkání se sama sebe láskou a uvolňování se lásko a navázení sobě samotný, štěstí láskou. Pevný postoj uvolnění.